у цьому лісі, у цих деревах, поміж цими розритими могилами. Таке подумалось мені. І чомусь відразу перейнявся тривогою за душі італійських вояків. Тривога вибухла спонтанно, хоч начебто не було для цього причин. Бо чому, власне, душі загиблих вояків мали б залишитися тут? Душі повинні були, як належиться, полетіти або в небеса, або ж запастися в пекельні нетрощі або ж попрямувати до чистилища. Так повинен був подумати кожний нормальний християнин. А я, одначе, стоячи на узбіччі горба біля березового хреста, на якому прибита бляшана табличка з написом італійською та українською мовами, що розповідала кожному, хто забажав би прочитати про трагедію осені далекого 44-го року, а на раменах Березового Христа вітерець перебирав вислі, сірі, побиті дощем крильце скромного українського рушничка, я, одначе, повторяю, не міг вичавити з себе внутрішнього болю. Мені було жаль, що ніхто не подбав про душі італійських вояків, чому їх душеньки не перевезли літаками до Італії. Неясний тупий біль і мимоволі розбурхана тривога, звідки вони взялися і чому причепилися до мене, Вмовляли мене розпачливими голосами. Голоси ті волали в мені і переконували в неймовірному, в нереальному, як на здоровий глузд, здогаді, що душі вояцькі лишилися тут, коло своїх могил. Вони ж бо не пам'ятали дорогу до Італії, додому. Зоставшись у лісі на піщаних горбах, вони напевне очікували, сподіваючись, що колись про них згадають і покличуть. Їдьмо, сеньйори!" Додому. В Італії родичі вояків випросять у Господа прощення за воєнні гріхи, і, власне, аж тоді найвищий суддя призначить їм місце в райському саду. Лише про рай, звісно, про італійський райський сад мріяли італійські вояки, і цей рай їм належить по праву. Хіба ви цього не знаєте? Ми ж бо вояки». Отак я кручено, схвильовано, товкмачив своїй олюнці, про заблукані у цих хащах чужинецькі вояцькі душі. Вони чують нас із тобою, Люба, вони нас окружають цілими натовпами, вони лежать у травах, палять цигарки, гойдаються на гіллях дерев і чекають свого повернення в Італію. Дружина злякано глянула на мене. «Боже мій!» – тулилася до мого плеча і злегка тремтіла. Пощо ж так реально фантазуєш?» «Ліпше нам помолимося отут, виговоримо за душі загиблих отче наш, та й підемо чим дуж звідси, темно вже». Ми молилися з Олюнькою в голос. Олюньчине молитовне слово від зворушення тремтіло, як серце маленького пташка, пійманого в кулак. А я розглядався навколо, і не так, може, очима, як внутрішнім зором, бачив, що ліс навколо принишк, що дерева повклякали на коліна похилили голови і повторяли за нами молитву. Ми з Олюнькою вибиралися з італійського розкопаного цвинтариська на пагорб, на суху стежку, вже коли зовсім стемніло. На Глинянському тракті, в будинках і на вуличних ліхтарях засвічувались вогні. І якраз тут, на границі лісу та людських городів, я вловив, як в глибині суцільної чорноти дерев, звідки ми щойно вибралися, обізвався вже знайомий голос кларнета. «О, чуєш?» – сказав я пошепки дружині. «Це знову обізвався кларнет, про який я тобі якось говорив. Я чув його того разу, коли прогулювався в лісі з Яринкою». Олюнька слухала напружено й довго, врешті зітхнула і промовила стурбовано. «Це тобі чоловіче причулося». «Розворохобили тебе, бачу, італійські жовніри!» Відтоді майже кожного вечора, коли дружині випадало нічне чергування в лікарні, я виходив до фіртки, за якою починався ліс, і терпеливо очікував голосу кларнета. Це вже було хворобливе, нав'язливе очікування. Я це розумів, і тому не признавався у цьому дружині. Вона ж бо могла по-своєму пояснити мій стан – Може, і такий, що потребує лікування. Щоправда, не кожного вечора я дочікувався соло-кларнетиста. Зазвичай з лісу вилунювала, наступала на мене глуха і чорна тиша. І лише зрідка, здебільшого в спекотні вечори, власне десь ближче до півночі,